Pantezie de toamnă Acesta e un cântec pe care de mult am vrut să l cânt dumneavoastră. Natura le repetă cu aspru mult. Acesta e un cântec pe care le ascult cu nasul lipit de fereastră. Ca vechiul ceasornic cu muzică port cântare latentă în mine. Se pune în mișcare un tainic resort și-mi cântă romanța trecutului mort în freamătă lungi de suspine. Cu crengile ude și fără veșmânt, salcâmii la poartă se -ndoaie. Pe stradă se plimbă iernaticul vânt și fluieră în tactul acelui gând și plânge cu lacrimte de ploaie. În casă tac toate, un singur covor atacă pe nas uvertura și cărțile toate îl urmează în cor, începe să cânte întregul decor, ceasornicul bate măsura. Și acum e un cântec adânc, neîntrerupt, dulapul cu o aripă frântă și patul și soba și scaunul rupt și vechile cadre cu flori de desubt se uită la mine și cântă. Ca undele mării izbite de dig, păreții împrejur fredonează și numai o muscă surprinsă de frig pe masă, alături de un rest de covrig, cu labele în sus, hibernează.